Hatufanyi tu maamuzi sisi wenyewe bila kuwashirikisha wadau. Kwa hiyo maana tukasema tuliwashirikisha wadau pale mwanzoni kabla haijachapishwa kuwa sheria. Hii ni kanuni ndogo inatokana na kanuni kubwa za utangazaji. Kwa hiyo ni kanuni ndogo. Ndio maana inaitwa code sio regulation. Sasa ikishapichishwa kwenye Gazeti la serikali inakuwa ni sehemu ya sheria na huwezi kusema kwamba sipidi kuitekeleza hiyo kwa sababu sio sheria hapana inakuwa ni sehemu ya sheria